برتقال ودي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واطب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد يقول تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكمتكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لرون الجحيم اما لترونها عين اليقين ثم لتسالون يومئذ عن النعيم sa më këllak Allahu në azim rask ti rask sa i surët shkurt me fjal me kuptimet e vetat gjanat të së dhe Allahu Gjelle Gjelluhu ki ka pas për qëllim edhe i din ma mirë se ne ajete edhe hadisët tjera të së dhe të navin me radh së dhe të ajetojmë këtë ditën e gjumat Allahu Gjelle Gjelluhu për e neve kabul insha Allah e banë Kurani Kerimi Se cëllë prej muslimanve duhet Ta dinë se Po që ka qef Po që ka dëshir me dit Më rëndësine ti Dut me dit se a i donë spjegus E spjegusi ma i madh I kurani Kerimi ta është kurani Kerimi ve Dë të të të a e spjegon njërë një qëtërin Para që kak Surën të sëllën e ashtë para pas po, Sot me fond rësa saj Surët të të kesur Do t'i ndjeki me dha jetën Në kurani kërin të së dhe gjemë të lidhën me tengusht Al haku më të kekur Allah gjëlle gjëleluhu gjëmatin dërshëm Këtën juve o njërz O vita ademit Kullumtimi Mas shumëzimit materjes Lodhja ma shumëzimit materjes nga mja ju ma shumëzimit pasurjes elhekom ju ka boj hëllach, ju shkatë rëj ju ka boj hëllach shka ka në jetë në kura një kerim fjallën ju ka boj hëllach shka përpëshin në kura një kerim fjalla hëllach jeni shkatëru, jeni boj hëllach të nga me shumëzu pasurinë e keni bën vetë në hëllas kurani kerim në këtë surë e ka për të allahu qëllë qëllalu për qëllim ju e keni hargju më të shtrejtë në gjo të nga me pru më të lirën që ke qëllim e ka fjallë al haku të këtë e keni hargju më të shtrejtë në gjo të nga me afru më të lirën këtë gabim e kemi bën në këtë gabim e kani bën njërëzit gjemë të adhemi si Ka kan shka kanë hargju e shka kanë dashë me pru E kanë hargju kohën E kanë hargju jetën E kanë hargju njën E kanë hargju mundin I kanë hargju jetët matë mira Instrumentët matë mëllojat Të silët Allahu gjëllë e gjëllë e gjëllë Javë kallon Sinin vëshin Zemrën e tjera I kanë damtu këto gjona për hasap Me e pru të shpia dë njër me pru me lidh një gjae nuk jetë lidhët dështëm dështëm nuk jetë lidhët me fur një gjae me, me fur një gjae me fur një gjae të fur me nuk pranon kja dunjoja Allahu zhele zhelelu zhelelu zhelelu zhelelu nëma, hadhihit dunja lajibun wa lajav dunjoja është loj, është hajgare ahi loja në kurës lojna të nasë në kurës nuk hiën fra ju e kini hargju ma të shtrejten për me e fitu më të lirën. E këni hargjua atë qka është më me vlerë, me e fitu me e pru atë të shpia qka Zotë i Gjellë Gjellu, atë në tro vlerën të nësë kalonë. Këtë thonë Rasullullahi më një hadisë, hadisë i s'pjegu mija herë. Këtë thonë, e lëvë këne rindë Allahi dunja, kemë të në rindë Allahi gjëna, hama u dhalëma, sa këllë kemë të raminë haqërë, bëtë e më, Ato është ka se janë musliman u i për kësa dy njësë në Këshqipi. Për shkak se ajo është ka me vlerë, ati është ka se a musliman se tako. El heku mu të kezur. Dhia prej ku keni filu edhe ku keni muunal maj sëmërami, e ka ze ka jeti i ditë gëzurët. Ato në hatë të zërtumul makabir, sa jemi vanua thuna në këtë vërdal, në këtë dal qëto tuhet sa me vonuatu Allah jalla jalalu thab deni afit ulia vkam chu melajken me avmor shpirtin mio për të vurrë teratit djali ademit asni har nuk po thoj ka boll asni har nuk po thoj ka unë mo elash asni har nuk po thoj ka mu mo nuk um duot asni har nuk po thoj ka teri çutumo Allah jalla jalalu qan hatta zurtumul maqabir a i ptës, a i, i, i vërtetohet shkumja për të vorat, a i lud njerëzit me afru nga të gjamave, edhe një herë kjashloj e sintë stokit talës, takshire, edhe një herë kjashloj e sintë livadhin, edhe një herë takshire kalin e vetë, edhe një herë takshire ljopën e vetë, edhe një herë të ashofe keren e vetë, po të mu dalë mo, Allah i tëllë le gjelalu me la që si ka mojë emër, ka thonë që ke ta, që ke të shkon në ale mo, thujë aja hala sinin e hapun plok me paket dunjo. Me paket dunjo dhe elemenzët e kësaj, Allah i zelle zelalu tha, hëtta zërtumul më kabir. Jo dheri sa t'juvej në shpirti, me dalë Allah i zelle zelalu e ka vazhdo vlazënje dhe pak, një piesë e ka mornë kura në kerim për e vdekjes, masit vdesim, Ja ka kushtu kësa ishka ka ka përti Ashë shumë më rëndësi Inshallah në ndëgjëri me kujdes <coughs> Dhe në hatë të zërtumul më kabir Më këmasa i dunjoj e ka thonë Keni mëngat dherin momentin kërthinin vërë Njëri a bashkë kërthinin vërë Leket dunjoja për para të sasat Jo, janë të disa momenta i deshtë në sëpë Në rëmë të shpia E rrimë të sasat pëshon atë e pregatitin qërtë e ka ati nja një, një gjimës dita apo një titë një are një nëtë këtu a nga të më zhënjohës këmo? Jo, këtu së nga të më më zhënjohës për shka këse e ka kri, e ka bitis Allah u zhëllë e zhëllë nuk sanë kur anë i kërim dhe një sa të gjani shpirti sa kërim judët nga një masaj bote dheri kjo shlojnë tëm shka ka lipë që kjo pite shpia tërtevorat me hi pëse si a karlonë zotja asajone maton po ja ka dorsini e njërit mundon shpirti i ati mundon çe fitë shpirtnore ta ati mundon dëshirat e ati zare edhe masi po i dil ga shpirti ato pak ma vol botis ku jume vullneti i mall për kët botë më ndërtu zare po do i ka edhe pak masi ti dalë shpirti më mësme ju mush menja se kjo pun për një me shka për ndohë dhe vërteta dheri kur kështu dheri të krisin gurt e dhevit par më bidrasa Allah i zhëllë në zhëllë në zhëllë në zhëllë e, që të formohën bingjit tjera që të formohën bingjit e vërteta se për një me jemi damo për një me nuk ka më ru hatta zurëtumul makabrë se thënë kelle se u fatale mun jo kështu e vërteta dhe të jetë ndris ka pa zrejt me u bin të parën herë kur ke hi në gjami kur i ki pa 7-10 përdorën e babës ka pa zrejt sukur sëm që atëherë me qeni bindur Kalla lew ta alemune ilme ljekin la të raun në ljekin prej këtu që tash a të ra von prej tash, prej sotit njoni prej neve e paramendon ditën e provimit e cila ditë është më të lakë pa të shime vërtit e cila ditë është nga fremë e si për për njëzrije e cila ditë është ditë e cila e vetë bja ditë i parë 500 emna kanë zonë dita e vititri e usësë, viti e, e vititri, mos kaqët dita e shën gjerëgjit kanë anë ishën gjerëgjit të shkijit për i thikën dita e shën gjerëgjit edhe një ditë u bitisë 6 majë dita e shënë mitrit kal Dita dit edat, chakach, e shëngushti të kanë ametatë që kaqë, qaqë? E vetë mjatë ditë e cila i balë pëshqinem në anë ditë e kiametit. Dita e logarijës. Dita e gjikimit. Dita e drejtsijës. Dita e matematikës. Dita e provimit. Dita e tërezimit. Dita e mahsherit. Dita e frikës. Jomë ilfezahil akbar. Allah i gjëllë në gjëllalu. Dita e ndamjës. E mërteta, prejtë fa mërtetës. Dita e mërtetës ja u më lëfëzaj lë akbar dita e frigës matë madhe dita e kulminacionit frigës dhe më kella la u ta'alamun ilmë ljekin ju njerëzit qështon qështë të ndodhe a ditë sot në gjemi u duri me parafichiru sa ka mundësi aqë me menë me morë që ka na jo ditë e vështira shton le të raun në lëgjahin me pas qështë i besime në shivë në gjahenemi në parasime sa herë doni me gabu sa herët ju venen kom me po dam, sa herët venen kom halal in haram, haramin halal me bo, sa herët venen kom me po gjuna, le të raun me lëgëhin, e shafët paravetja të për ditët vështirë, i thuvetës, jo, jo, nëllë, që të të të sije, që të të të zbanë me nejtë, kjo së tanë rrugëja jote, ikë hasanë, ikë që të të kazarë, kur të arrinë muslimanët këtë nivell të besimit, kur të arrinë muslimanët këtë nive 88 policë mos ju duhet hiç 18 botëveri nal nuk ju duhet hiç 88 tarin nuk ju duhet hiç 88 kufin nuk ju duhet hiç 88 kriminalistik mo lond kriminalistik e fakultet nuk ju duhet hiç s'ka nevoj kush i m'rujt s'ka nevoj kush i m'ju het mas çdo gjone janë dhmjet çdo qerat janë të hujat edhe krije të mo Kure kimi lonke, kur ekipi i lond kët kur ti m'artë bindjet Se e keqa është ka të nëthojnë se a keq edhe të nëthenojnë për ta e kemi morë rrugën e lakit lazën të ndërshër si mësë nëthojnë edhe si mësë nëshofin mi e zarekana si mësë nëshofin mësë nëshifë këtë ban Sehel ka qenë një gjaliri a gja i veti ka thonë një Sehel ka pas 7-10 i vëgën një Sehel o gjalë, o gjalë O, Gjallim Law Ka thonë, thuj Ka të shkoj 7 herë në dite vëtë vetës Allah janë të mpa që ati ku t'jam Qështë të thuj Ka të shkoj 7 herë Tha i të thash E sa sa të thomë o miqë Tha thuj një modë dit Thuj një modë dit ka 7 herë në dite Zote gjëllë dit. e zhele Këtë jemune ashtë të mpa Qështë të thuj Tha thash një modë dit Tho në herë në të miqë E sa shomë iqë E thash një modë dit Sa tu ishave 95 era ubi. Bano 90 në një më. Tu je 90 ditë era. Bano 90 në një mod dit. Sa i vona 90 në një mod dit fajsna oz zot ti je të mbash atë herë ditë? Ti je të mbaj mua unë se ku jam. As nihara në një në mod dit se kam bë as një gabim. As një gabim. I thash min se u bon o miz, 90 në mod dit u bon. Mtha unë kujtosh se të vaja po mirë të falëminar po. Pra. Ajm sa vazhdo tanë jetën qështë. më thamitja jem vazhdo tanë jetën tërsa tishe gjallë vazhdo që shto pse tërsa tishe gjallë përshka këse kjo dunjo gëmotin dershëm lazëm dershëm besimtar kjo dunjo është posi kjo i ka posi të veta kjo i ka shkuje të veta i ka promajet të veta dashtëm, zdashtëm na pa u bala pa që para balë për balë me promajet e kësa i bote qare sën prej pronojeve të sajbote është pëkara lëki është papasunija, smuja, belaja, telashja, burgi edhe shën hum bja shëndetit hum bja e vladit e tjera kejt këto, kejt këto shkajan Allah i zhëlle zhëllalu ka të regun kur anë i kërim me një ajet shumë të shkurt me ndoj se sështë për hëshër sëlu në rëll fa inna min amualikum wa awladikum fitnetun pëhëdhëruhu e vladat e juf اما باسوريت شي كني يعني بروفيم اولادات ايوه باسوريت شي كني يعني بروفيم فاحذروهم كنك كيدس بريكو يمارو باس كيدس الله ييم بري اولادات تا كني كيدس الله جل جلاله فاحذروهم لولو ان من ازواجكم بري باسوريف واولادكم بري اولاد وازواجكم من ايات القران الكريم هذا غراب Jan provimi më ma i madh i juve i kësaj bote. Tahdharu, yani kujdes rulo. Çka vojn këto tre elementë, tre elemente më të mashtrues sa i dunya. Tre elemente më të mashtrues pasonia, evlati dhe gruaja. Tre elemente më të mashtrues, për çka janë ato? Në Kur'an i Kerim sura tul-Kahf janë tre elemente më të bukurues të kësaj bote. Thullin ah, el malu wal banuna zinatu l hayatid dunya, pasonia edhe vladë janë bukurit e kësa i bote. Qetërin vend kërani kërim janë elementat trishtu se matë muhe. Se kështu ato? Janë element zbukurus të ato njerës shka mëtë në vërtet me islam edhe regulore të islamit këtë jetë e kanë jetu. Për ato, janë, për ato janë zbukurim. A për ato shka i përdorin për me shumëzum atërën e kësa i bote. I përdorin e vladët me ubo pasanik në përmet ative, me bo i darën e madhë, shfare janë ato sprijhë punë veç në të kena të në të bina të shumë ato vetë si fmi shpare janë s'ka më interesim atare janë elementi ma trishtu si kësa i botë qësht janë ato e vladë të cilë të bina shumë pasu një të shpia ama në aspektin pikpamjën e besimit nuk kanë të gjo qësht janë ato elementi trishtu njëoni prej neve e ka një kali të shpia ma i forti, ma i miri i katunit si a i s'ka shkatin gje se mas, kur s'ka thonë jo, ama e ka një t'keqe, gjithë mërën pritë zëti shpies, kur t'i berim dikuj me shkelëm, se apo me shkurë, se ki që e shkelëm. Edhe a i e tinë, se si a le kërrin fush, ama gjithë ditën e lume athëm, se kur t'vejnë njërë e njërën i kamërën e thime, a ku për e gunit thime, a i mitëma, a i shkelëma, se kalin që e shkelëma, po kaqë. Gjithë mër tendos apo ja adaptorë vlatë. Pra na duhet me pa asë vlatin ton në rregull. Na duhet me pa asë vlatin ton punëtor me na prunë djonat teksa i vote, çka duhet me na i prunë. Po të njëjtën kohë nuk guxojmë me ulishu atje. Nuk guxojmë me rana të shkallën e vlerësimeve disa njerëzve ku vetëm me prunë diçka është tamam. Edhe sa vënë ibrahim të spija, sa vënë 7 të spija, sa vënë për xhakon të spija, nuk prish fu. Çka është jo ibrahimi për xhakon, çka i plagumb çkan? i përzim me haram i përzim me gjonat huja ne e ben të shpia e jolja, në e put të shpia elementin e huj ne ben për shembol jo mal po edhe edukat hujen qka të gjoni në rrugë e shtë një të shpia me një fjall kja sa provima atë në kashtin atë në thun eve kim provimin matë malë me dhona kim provimin matë malë me dhona gratë kemi thonë kalumën gratë e sahabëve së ishin bura ve sabale nësë viru alë në nari Nësë miru alën gjuhi Nësë miru alën nërë Në i bojmë sabër Fukarallëket, së prish pun Unësijës i bojmë sabër Ama zarëmi të heqë Pra mësë në abini të hujëm Mësë në abini atë shka se në juvja Se të në du të në hinë zarë E zarëmi sërë i bojmë sabër, unësijës në ashtë Zati ashtu ashtu Unësijëja në kaluzë Unësijëja në kaluzë Dita të njejë me i ka pasë Si të të li popull Titeli popullshka kanë një ton ti ka pas ditë të njëjme. Pin 40-tën deri në Xhekash, pin pasletën deri në Xhekash, pin dimletën deri në Xhekash, undsi ka pas. Tonë moh që jeta shkakon, ke jeta akon mirë. Kalla law ta'lamun 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunaha 'ayna al-yaqin. Nuk do të zgjat paksa Allahu xhallaluhu, e këtë ska po shpjegojmë Kur'anin e Këndim do ta shihni mesive. Oma la trojnoha ayn al yaqin. Nukdot gabta e keska po e shpjegon njeriu, keska po e shpjegon Muhammed al-salam meshi do ta shihti vet. Do t'ja shpjegojnë generatat e do të formojnë një lloj bindingje, ama masmiri do të u bind në vet kur ju ndodhen. Çka do të na dregojnë qjer? Do të na thojnë baba të marr në fund orë bir. Prit baba Prit e vladi, baba fjallën e fundit përdo buful, asu shka do të dalë. E kam një paret msheme, dikur me një venë, këtë qefë, baba përdes, na përna le paret msheme, këtë qefë. Na po e pritim qatë, se po e thotë, a i maj sëmrami, orbi, kërgjansi shkon kjo. Kjo kërgjansi shkon, qaj i baba shka si din të munar, qaj i baba shka si din të fund punës, qaj i baba që i kujton pëse kur së të lakët, mëramën fjallë, dërsin matë mëramën mat e vladëve. Kur gjonë, si shtonë. Kjo fjalla me pëllot që ka a polnë në këtë du një. Nime kur gjonë, zafit. Nime kur gjonë, zafit. Kësh venë në gjaminë, edhe neve në aninë vladinë, këtë dërsin e sotit të e bo, këtë dërsin e sotit, edhe vesh që këtë dërsin në ngonë, hu, edhe shkonë. Të arme datën 5 mëlejtë, në kangumë dhe e kup Shka pu kallëzoj kë a i na dhe kjo botë kërje të i mna, filimi e dhe marimi kësa i botë e qishë duhet mu da më esprami, a e hoqë janë slupë që anë shka ka kallëzoj së të të të të të të të të gjumoh, e po dhe me kmet të demoralizu me ta u filën, e që shtu zate atë të qëtë për shkojnë të para në të thonë, jo, nuk aqashtu, nuk aqashtu, kjo ndodhë kështu e kuptonë, a i shka ven në ngotë mes një gjumoh dhe mos vet. Pra çka është tak me armenën e muvesniha. Ashtak me ash me vesh kur ja hek ni dëgël do varrit, ku ças ke boiç. Apo kur ja nën vetëm ni tubull do varrit, ku ças ke boiç. Me rregull do të me. Armen. Sot na çka jemi të fol, sot jemi të ekseku, ditën e provimit, krahasimin e peshojës edhe peshojës tjetër, edhe vlerësimin jon sipas Kurani Kerimit, edhe zgjedhja jon të lënduhet mort çlënd lon, ose çlënd duhet afrua dhe çlënd duhet valu. Kian qëllimi i dersit sol. Tumma la të s'alunna jau ma i dhin anin në i. E man fund tani për standardët e juvë keni më pitë. Man fund për standardët e juvë keni më pitë. Kemi me jupit nësër për fërkema. Ka keni hef në avët vëtë, ku keni shkejtë. Kemi me jupit kure keni nu nërkam të juve nërë dhevë, në dhe mbi dhe e komën nër komën kënë kënë kënë i zonë ato shka kanë pas shpirt edhe ato shka kanë pas shpirt që i kënë i shkel kejt okolla ju, kejt rrath juve të ndalëm edhe në dërgjegjit e njërëve shka i kënë i shkel me komë shka i kënë i vra njërëve shpirt nishtë pinë dhomë pinë vendë e në vendë edhe ato kanë me qenë rrath juve në e në tërduhë për ato më përgjegjit Thonë, Lë të sëllunë në jau më idhin anin në ië. Edhe thonën, edhe atë fa kachet egrë, edhe atë fa kupine, atë fa manaferit egrë të të të të në kini hongën në malë. I tëri kukuj do shta nuk ju ka dash, për zotë i gjëlle gjelalu e ka varë në thera në kupinit rëzgë për ti e për të ka përteshë, edhe po dukë më pëjit për atë. Saka ora, edhe me shfar motivi e hongën, Allah jëllë gjelaluhu vë jëllë shë anu jë kanë gjitë emrin në në në sajt ditev, dite garis, dite e logariz dite e hesapin pra hesapja ima hesapja ma ima maj sëpari provimi është 50.000 vëtë shumë so, miliona herë në ketë gjamija tonë maj sëpari kohë e provimi 50.000 vëtë mate veç provimi 50.000 vëtë me jetën teme dhe otonën 60 për shemë tëtë so, njoni prej besimtarve matërija ma, ma pleqë O dna këtu 60 vetë përjetoj E a gjë 50.000 vetë hesap Shka u mërveshtu Këtu pra durë më rrnu Një 500-600.000 vetë A një hesap i 50.000 vetë më boj Jo 60 vetë jetë 50.000 vetë hesap Jo ashtu Ashtu i ka hasoj njerëzit pun Të Allah gjëllë e gjëlelu janë në nërisë Kër kur për e shani një njeri Sa po vanon tëri për e shani Tër për e bitis një qamën Sa po vanon Po vanon të tre sekunda Kërën jetë nimi sapu zgatë të ne i asaj të shamë së të njënë dhe dhe e pa ve për një të shamë e tre sekunde e sapi sa u zgatë të një njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë qetërë sa ka vanu të reka vanu e milion e pesën sekundit gjitë dhe gjikatë dhe proqesët të rritë dali për burgit ato jetime sapu vanojnë të ne 6 vetë, 7 vetë veç burgit dhe që timën a ka në me regull pra a ka në me venë që na tjetojmë të 16 vet edhe në me ledhët neve logari për 15.000 vet a ka në me regull me regullat ne kemi menej në komë shumë ne përshkak se kemi logari shumë po ne e lusë me Allahu në gjelalu hu ozë ti e binë shumë mirë se ne më dëtë vërtet kemi ersapet atit meneve kanë muqëru ersapet trasha ditë o Allah po e Jonë po të lutë me ti e në me nëjtë e kalu ti si dushë këta e banë Se pike mund si ta Allahjon ti robtetu i don shum ti ke thon kshu hadis ku si un kan bon o zot ti ke thon ya ibn adam law atitni bi qirab al ard khayae mar ti te une me salam shitokos gjunor ke bon gjunor salam shitokos thumma astaghfartani lawajadtani gaffara mas këti ve gjunove, në ditë për ditë ve këthonë, o, zotë, polë mo, unë e mo, kurë që shkam arë të rishëto? Nuk kam zotë vestije, e di që i kam borë shumë gjunave, e di që i kam borë shkam mos, ama që zotë vestije s'kam, të ti po këthejnë, Allah i tëllë e zilalu ka thonë, në arë sa një lamë shtu keme gjunove, si për këthej është e une, unë të afali edhe i që kërgjohë, muësëm kërgj unë të qesë pinë filim të ekrarë dhe një herë se musë më kushtonë kërë gjonit dhutje këtër jëbënë adam la u atajtani pi kurabi sëmajwati wal ardi khataja me ardi nërme tokës e qilës e ki mush me gjënohë e plët në ditë pëj ditë ve notën i kim bjullë dritat i kim shëllë dirë po do me ra me fletë veç ti edhe shohë qënë tonë e ka zonë gjumi e vladët e ka zonë gjumi kejt Një në alë ke po mënë, o zot ima, në fërë të erin dhobull të në ti, edhe Allah i jëtë. O zot, o Allah i jëtë. Qëfar një jetë e kam pasun? Pa ta po mënë, me dalë me bleve, me shi drogë bonavë zëngim. Pile, pa ta provu, o zot. Pa ta po mënë, dalë njënit, dhe ishte i të bët jamararën këton. E pa ta provu, të okën të jamarën. Njënit e pa ta provu, për më pashkumenja dapo dapo dapo dur. Jamar na parqon. Cie treti parafaun dal lishtsin e ati ta shpringoj te jap tigra i dru. Es ka spata menduo zot. Edhe disa prej tipe ndoshta i patapo. Po, po t lutem o zot me ma fal se mo kur. Allah el-Jelal u ka thonë orobian. Ti je mo orobian me ta fal po se po me çkam dëshirën çe si të kesh hak me to. Shkolim edhe ato haket e vetase unë të huja si fali. Tmia ke ti fali me kush si ti jesh e sinqert? si më të banjsh hajgara me vetë vetër. Me kush me vetë vetër, si më të... Shka është hajgara me vetë vetër? Qishë qish banj njëri hajgara me vetë vetër? Banj! Njërë një pineve mujtët me bojnë me vetë vetër hajgara të mojnë. Qishë banj hajgara me, me vetë? E nërë mujnë e Ramazani, maj sëmërami, maj sëmërami, lullë me ta. I banj në ditë a moa a vete, thotë hala ose hala pa janinu, i thotë hoqë Se si ki ka një, una se bimë, ma shka ka një nukit. Por shka këse këtu nuk ka musa dhe ho ka me bo, nuk ka në zhvenë hajgare ki, mi a hek një tre vakte, aset me hek një jasinë o sa bajna, mi hek, këto me sëparis janë të njërzme, s'ka da shka me heka, shka me nu, po s'ke të qëllim se kam, po e kam për qëllim normat islami, me të të të të bëhat kufër, edhe bëhat besim, sit ljuh, sit bëhat në do si të lu, si të bëhat hajgare për A që ku ka imon edhe ka kupër, a shpenin me të besimit edhe jo besimit, a gjemë një herë edhe me lojë kupër bon, s'ka i gare. Këtën, si tishe i sinqer, unë të fali. Ama nuk të fali, për shemblë njën i fineve, a që mësë e ka nguk e dërë, ka shku të shpia sante, edhe ka mshelë lomen, e ka shtru shtratin, a u lgujzë anë dishekin e vetë, ka thonë, no Allah i e. Që këtë të kalu me të mija, po t Pra falë më i kejtë vakët e shka si kam falë. Ski drejta, këtë lutje me bonë. Këta me bonë, nimi vetë të njëna me bëzotë zotë i mërë, kjo akorë. Akor. Këta ski drejta me bonë, këtë duha. O, zotë, falë më pia të herë, të rishti, shka s'ka më dhonë zë qa. Me ta falë që këta? Samirë. E fukarave shka më në botënë. Që ti e ta falë, Allah, u zhelle, gjelalu dhe mu e, e, e ative, Shka ka nejt, katërdozve, tunës, pëse unës javë kam lonës dhe tunt, qatin, a ti me shka mjë po? Smive, fukara, shka mjë po? Ato a, a nginë kur ta falje zotit i, a, a qëtëhera ato nginë, jo, me ato me shka nginë. Ato nuk nginë me falje në tonë me shka ta ka falë zotit, ato nginë me pasunijë në tonë. I duesh me livë zotit falje me ta falë vënethën, ama jo hake. Falë ma Allah, qëtëherë e kur ka shiri, sëmë ta ninova Ramazani. A ma po të kërkoj me, dafo, me ma falo Allah Këtë vlutjes ki drejta me bo Ki drejta me fon A ma bonet mundun që une halat jetoj edhe ki dimni shka povena Po pra, mirë jam me shëndet inshallah Ko ka, ditat tim dhe torë që tash Nata asgat, është shita u rëbio lë muqmin Dimni ashtë pranvera e muslimonit Talën lejlu dhe ka nëhu Ka surën në haru pasame Ashtë zgat nata edhe muslimani mirë Qo të bani badit A shkurtu dita është ka banë, e banë Ramazan A shkurtu dita e banë Ramazan Eh, që ta është qështë të sujë fëra O zëtë, a ma bonit mundu që unë edhe në këtë dhimën të hië Pohë, bismillahi rrahman rrahim Sa Ramazana unë kërë jam kënë iri i kam bom për qavra Këjtë Ramazana atë kurishtë të gjek Kurishtë të në zëtë atë harë këjtë i kam borë shëk humla Bismillahi rrahman rrahim O Allah i em Fë e baj njëtë së Të Ramazanin nimi i imën dan çnis tani te pe. Ramazani i imën dan zersa te pe sera konun në fillim të shtatorit. E tek në Ramazanin tonë. Për çat harë zoti arkon zot ta neskojëri shka se kanë nu, se ka te gardhim li jetën. Elhamdulillah ardhim. Me kusht që ti jam mësojësh evladit tan, me kusht që jam mësojësh evladit tan, mos bota ai munafik si ti edhe unë kur ti vjen ajo vera jetën. Tanale në shtator ti anisë se përanojke zoti. Allah i gjelle gjelelu i pranon një me, anketët, i pranon njerëzit e ankuar të ajtë, ama nuk i pranon lojna, nuk pranon me lujt me normat e adhi. Allah i gjelle gjelelu vë lazni kemi hadise, dëvarteta muhammed Mustafa s.a. se një njeri që i banë qështu një njët, edhe e zen, e zen vdekja në gjimë së qative Ramazanave, në këtë dimën, Allah i gjelle gjelelu ma si puntë me njët përguën Allahi Jelle Zhelelu, si pas hadithi din e me le ahalu ben nijet, ki njeri kur dal e para Allahi Jelle Zhelelu, me nijet si në kjerët në i biti së Ramazana a dhejta fësmejtë sa i ka, Allahi Jelle Zhelelu nuk e piti nesër. Qikëti e falë Ramazana, djë ati falë mi vë Allah së atare ishtë në zërë. Atare unë e korsë, atare unë e pëlejtë në pëntërana. Atare unë e pëlejtë në pëntërana. Atare unë zëtë se va bën e jamirës, se në gjamië së në budal më falë a islami plakit prej namazin në gjamië e kaleju e kaleju plakon i cili së në rrimë kam plakon i cili në rruku i dridhe në gojt plakon i cili e lëhomit edhe disurus shkurë së në gjindronë në namazin kam islami ka zonë ti falu të shpia ti të shpia kur të falë pa dhishim se va po t'i kjet gjamiës pa dhishim se va po t'i kjet gjemati gjamiës musullon pra islami atakabon letë shprizore letësijet Frizaja falun shtëpi, mos shkoaqje me uvon, gjin me te xhamia. Vallajë ju po e zgjati shumë, vallajë ju po për e përshkurtoni shumë. S'un porrin, s'un gjitur. A falut e shtëpia. Islami ata kanë rregullin, por çka punon ti rregulltase? Ti na modhi këtu me xhamo, sapë me përkake aty. Kjo para to njerëz diçka porrin ghom katërorën sokake os për nini hiç. Por ato njerëz më ar, por ato ato s'ka porrin ghom edhe, mpun, letor, kati, edhe në punë 12 orë hiç banal me katin, edhe porrin punë 12 orë me kazën kanal. Por çka to njerëz na kenë marrë? Për çantonë mash tubimi i ditës xhumoja dhe i jetrës, amana ozvecari ta ozvecari i cili me vështërsina të muloja dalë te xhamia, Islami ka thënë kur falet te shtëpia i ka se apo te xhamia, pa dishim i Sukur kush, Sukur ka se. Sigurqosh për shembull, sigur çaij ska falet gjithmonë në xhamienin asën ka dalvishimit e ka falet shtëpia. Ata merr menja se çaij te shtëpia si jo. ka se apo te xhamisë? Jo. Çaij ska falet te shtëpia, pishimit standard xhamia ka se apo e xhamia se gjithmonë la fal xhamin. Për njerin, latëni gjëmot nërshëm për njerëzit, për njeri, njeri unë flitet në kursit gjamiës në dispozitat si pas dispozitave kuranore dhe su në tike të rësumë lajta, resatu selam, duhet gjithë vakët gjonë shumë. Unë edhe një ajetë, qëkët edhe po e mbyllin për shkakse vakët i në mozit, surat të lë feqër, Allah i gjëllë në gjënalu, ka faunë kushka qefë për njerëzve, mu juftu me vetë vetër ku shka qef për e neve, mu një oftume bat vetët. Unë, ku kam qef, ta di kush jam unë. Ti ki e qef, me di kush i e ti. Surat ulfeshëm. U ammal inshënu, idha ababtelahu rabbuhu, fa akramahu wa na'ama, fa jakuno rabbi akraman. A thëmë, por njeri hu, kur Allahu gjëlle gjëlelu e shtinë provim, kur zoti njënën i për e neve, ka thonë e shtinë provim, fa e kërëma hu, edhe i ka thonë Europë, marë prej magazëve të mija. Marë prej magazëve të mija pasuni. Marë zemrën. Marë veshin. Marë sinin. Marë i shisat. Marë i fshisat. Marë prej pasunive dhe e vi jem shka prallon, pa nuk pasë një këmat. Se unë kam bolë, durë të mija janë të mbushu në, edhe të hapuna me nah. fëja kullu rabbi e këramen thot ki përbush zotit kofsh nafal, na fal na kalan bërë qatë vërthër u amma i dha më pëtelahu vë faqadar alihi rëzkahu po ka nëherë allahu gjelle gjelaluhu këti njeriut kërja prapsor fletën e provimit me mushe dhe kashpina me dhonë provimit edhe ja cakton sasin e mollit ti që ka që kime pas për sivet sivet s'ka ma shumë një spët, mëron u bitis 500 koka në kalli në kallamuqët, maroj 720 regulli, 400 u bitis s'ka sivet ma shumë një kerë për një hektari s'ka, maroj, u bitis një mikilogram një hektar grun mërë fund u emma idha më pëtëllahu fa qadar alëjhë rizka Kërështim qëtërënë në provimit, edhe pak i ebë, jësë sa ka ajtë e shirë me pasë, fejekullo rabbi e hanën. Thotë, për dhe Allah i besë fëpërdojnë me drejtës. Në qëtërënë në provimit, edhe atëhere kërë i ka gënë zotë i gjëllë e gjëllë e, e u shumë, edhe para atëhere shkreton. Edhe për kërë ka pasë, edhe para atëhere e prishme të melë. Se kështu asu? ka thonë Allah në kur anë i kërin ti të njerit tërë kërë i apmin a shumë e ka gjikësin e gjo kërë i apmi pak ka thonë feje usën, kanun ka thonë a shumë i mërzitëshën shumë i ngushtohet shpirti edhe ashtë i largum, largohet prej neve do me gjithë qeter ka qef gjithë mërë shumë kur s'ka qef me janë dalë par kështu janë prej njerëzve vlazni ato shka s'ka në bethim ku shka të njëri shka ka më apet me ta shka Ko e di una polica, shka vëdredara, shka nga shara gjia majstora, ka më abet kërjesore me ta. Si t'keni më abet me dinja pëj ative, po ju porosis me e bo një studim shumë shpejt të to. Jip një një are një gjo, një hedije jip një. Kërë që a jip është një hedije, në në menën mirë shumë, në të moment, ama ketë ket studim se një ba një vetë. Ketë studim për me bo, u du një me pasë dhe një shosë me vetë, Bir leñóni ni ka lendë të mirë, ni laps shumë i drejtë, ni Parker, për shembull, e dha jashtë avit hedhije. Ai uaj vetëm. Kur takshiren e keni nulo ajukanozën e herë se shumë nuk e zgjat shkavi pse po ma ja. Nuk e zgjat sukur na, jo jo, maj maj, faleminderit, Allahu të rabbe. E kam ja. Na është tubon muabet. Ato më herë zgjatën dorën me morën. A ha të zgjat dorën me mor çat herë thonë s'ka nevojë, thonë ama dorën e zgjatën me morën e që tu t'i du t'a i, i shëqirë që tu në që këtë moment me unal mas shpinës ati me unal mas shpinës kur t'buzë qeshët shkavi kur t'ja i pësh hedien në të moment këtë ka qetra on a shmira i qetri me nga kaldu më njëherë se sa so fil hazmë kur dhe ka këtë i shpinën a më rol të kralë do të thot në të vend më njëherë e ka arru pëse e ka arru më njëherë në të vend e ka arru në të vend e ka arru në të vend se a pregad Do jamënën mirë. Kur t'ja çonë hadijen e dit, t'jeni kujdes mos ndon as në herë të tretën e dit, t'ja çonë dënë çetë njerëj i aje dit. Nuk ban, nuk ban. Ai nuk ban me ditë ti thellë çetër ku i gjëhë më dhonë o li kalem. Sa ai ka gjë, edhe ke çetrin kalem aty më javë. Ke çkaqi e ti më dhonë hadije, ai ka gjë ket aj më. Këto Allahu Resulullah ne kamsu, neve me hadis për këto njerëz na kanë shpjeguar ka thonë El kefiru je kulubi seba ati e maa, wa minu je kulubi ma anu wahit, qafiri han me shtat zor, a i han me shtat barka, e tishka je musliman me një barka. Pineve, pi muslimanve, pi besimtarve, ku shka kësi apetite, shka të shofe më doraj me pas, musmu njitu i dhonë a i vetë, kërës jatë, a kja apetit nuk ka apetit muslimoni, muslimoni është dorëdhonës, nuk ka dorëmorës, muslimoni e ap dorëdhonës, Amma ajë nuk e haron. Edhe nginjet me pak. Mas 30 vetëve, është që ke të lasën? Sa që ja. ka më pëtë dhënë të jam? 20 vetëve të karuj të hedijin një një pineve të qëtërit, mas 20 vetëve kur të kohët, ti kaldoj se, ja, lajëm të eruj, që ka më pëtë dhënë atë herë e moti. Sa bëmirë, sa mirësi e modha në kjo gjëmotin dërshëm. Sa zemër e modha në kjo. Do po ruj, të thotë jo, ja, që ke të po eruj, ka e me këta ka ka lëzu se mu e kërësë më ka fletë në zemër që ti taj ma të mjë për shqera ku mu më këngi unë jam musliman, mu i në më pak mu më këngi, me në hedije ma ki bo bol Allah i gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu për njeriun në kam sunë kur anë i krim ka thëm kushkoj qef mu një optu, ka thëm që shëtojnë inë në lë insana kulli ka hëlua a shi kriju në frigasar gjithë mërë jahsebune kulle sajhatin Skëntarf më shko me atë zëvër atutu. E zë zaran këtej me dhonë, me me kuj fak fak fak aq mëjis, masit api disë e ka frikës ti atutu. M'në ardni pik, atë zonja atutu, a At nuk do zonj. A do të rritet atutu? A At nuk do të rritet. A do të ket ti let atutu? A At nuk do të ket ti let. Keqto i mer në pastish kon alam alam. Kur të bë, bon, si të bë, bon, a do të shitat atutu? A At mos do shitet. Ki kej dieta të zë laverën ku e ka lënë këngjeri. Frit. Inal insana Kuli ka hëlua Ida amesna hu sharru gjezua Wa ida amesna hu lëkajru Dhe nua Kuli bod dhe një bërëqet i malë këti Zotë i a falë një bërëqet fjallë të fundit dërë të zotit I a falë një bërëqet shumë të mirë E matë mirë në bërëqet për kejtë katë runit I thoi shokë të kishë një duhanë Një grunë, një kalama që kishë dënezë E javë një sative me javë kazu lavrat Edhe veshtashken Edhe punën se sa njërë s'ka dhe dhe për mjë atë bërë gjithë. Në insene e huli ka hëlua, të do të bërë, se ka qare pa u bërë. Qështu e sot inseneve? Panë mo habet në kuvend, se nuk e ka qare, gjasht lavra. Livrojshë edhe ti gjasht, edhe ti e të bëke. Katër ujna, pas herë, kushka ma ditësive të katër herë? E rrishë edhe ti që. Në motë, 9 lavra edhe 8 uina edhe vestash 3 arë 5 muaj 3 arë 5 muaj edhe shatit gjilës ketë në regull një roj ku le ndili një ku pre në o da shamir që ka u bobre me që këtë arën tëne Allah i me të madhën e vetë nuk dashti me efor si vetë kur së bo Allah i me të madhën e vetë dashti me efor kur u bo shumë muni jema që kishë bohë të shkanë Allah in Korani Kerim edhe një harpa e posita, inna l-insane kuli tahaluat. Idha mëssahu sharru, gjëzua. Kur t'i bod dhëni tam mëll, të t'zoti qëlle gjelalu mëtë madhën e vatë. Aja që izboti. Wa idha mëssahu l-khayru, menua. Kur t'ju japune shumë, janë yani nisin mëllif du më vatë na vatën, e të regojnë mën e vatë. Në realitet, as njapineve që e ka caktu, sa me pasë vetë ka la mojë që koka. As njapineve që e të rë Sa më uboj ima, qëtërkush e ka të këtu. Sa me lëshu alë, qëtërkush e ka të këtu. A dhe të hapë, në asë dhe të hapë, qëtërkush prapë. Këtë qëtërkush për i banë punë, dë njërë, në alë avë din pjallon vetë vetës. A punë, këtë qëtërkush për i kry. Abdi e falë maturit. Zotë i ka thonë, e falë, vë tafë. Hëtë, edhe lëllu banë shkatë dushë. Me së mëravi, së kam